на якому від викладу і наслідків обіду виступила пітна вогтість. Строганов спокійно відповів на запитання тим, що вона може збільшити могутність Росії, чи коли хочете Радянського Союзу. речі, ви українець, здається». «Ні-ні», – скрикнув Степан Петрович. «Я чистісінький росіянин. Моє прізвище ніби трохи українське, але я… А, ну, тим краще». Значить, будемо говорити без цих глупих національних рахунків, як двоє рускіх людей і, розуміється, комуністів. Так от я кажу, що на мою думку ідея цієї, як і колектократії, а так, так колектократії, може бути дуже корисною. якщо, розуміється, її вміло дипломатично-стратегічно вжити. Але щодо цього-то я... Ні, трошки не боюся. Йосиф Віссорінович такий дипломат і стратег, якого в історії людства не бувало і, напевно, не буде. За це ми можемо не турбуватися. Степан Петрович про себе зазначив, строгану, не сказав ні наш великий вождь, ні наш єдиний Сталін бо це було б трохи вульгарно, банально. А головне Трішки віддаляло б Семена Семеновича від Сталіна Йосиф Віссеріонович. Це показувало, що Семен Семенович був у якійсь інтимній близькості нього. Але мова тут йде не про Йосифа Віссеріоновича, а про мене, про мою скромну опінію, яка цікавить правду. Отже, я повторюю, ідея хороша і може бути корисною нам, бо може розгорнути нашу міць на всю планету. А як ви собі уявляєте, Семене Семеновичу, це розгорнення? Яке воно буде фізичне, політичне, воєнне, всяке, всяке. Ну, насамперед розуміється, політичне. Пропозиція від нас колектократії всім урядам світу, як способу замирення народів, зразу привержне до нас симпатії всіх трудових мас планети. Капіталісти, розуміється, не приймуть її, тим краще тим вони вдвоє втроє збільшать силу прихильності до нас всіх народів. Треба признатися, що цілий ряд обставин останнім часом спричинились до ослаблення цієї прихильності. Отже, пропозиція колектократії з нашого боку і відмова імперіалістів надто американських зразу підняла б наші політичні фонди. Наші друзі комуністичні партії на Заході, захитені всякими маржотниками, тітами, набрали б нової сили, Компартії скрізь здобули б більшість голосів на виборах, і вплив Росії на світовому форумі набрав би величезного розміру. І хто зна, може ми без війни опанували б усю планету. Москва стала б столицею і владаркою світу без проливу крові, принаймні російської. Можливо, що в деяких країнах дійшло б до крові, але тільки внутрішньої, барикадної крові. Але тим краще – тим швидше ми могли б взяти ті країни в свої руки. «М -м Вибачте, знову з поштивою влажливістю, вставив журналіст Зінчук. А як ви ставитесь до того, що разом із постановою об'єднаних націй про ідею соціально-економічної демократії було б поставлено пропозицію про політичну демократію? Строганов здивовано закинув головою назад. Будь ласка, у нас є найкраще у світі. Політична демократія? Так-так, але імперіалісти настоювали б на тому, щоб було прийнято їхню демократію і то під інтернаціональним контролем. Цього ніколи не буде. і категорично покрутив головою Строганов. Але ж тоді вони не згодяться на колектократію. Це ж була б найсутніша умова прийняття її ними. Невиконання цієї умови розірвало б о, будь ласка, нам тільки цього й треба. А, значить, розрив. І ніякого миру неминні. Відповідальність за це перед народами нестимуть капіталісти, і насамперед американські, бо це вони розірвуть переговори аними. «Ми готові на все, на економічну і на соціальну, і на, на політичну, і навіть інтернаціональну демократію, будь ласка, і, розуміється, трудящі у всьому світі, стануть на наш бік і почнуть вимагати заведення колектократії. Капіталісти не будуть згоджуватись, і таким чином шанси на революцію збільшаться, а на випадок війни робітництво противника, обурене незгодою капіталістів на колектократію, буде бити їх ззаду». «Значить, на вашу думку, війна неминуча?» «Що неминуча війна, я не скажу так категорично, але що наша влада на всьому світі є неминуча».